Nəmil Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 93 ayədə Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ta-sin Bu, Qur'anın haqqı batildən ayıran açıq aydın bir kitabın ayələridir. Möminlərə doğru yol göstərən rəhbər və cənnətlə müjdədir. O kəslər ki, vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılır, zəkat verir və ahirətə möhkəm inanırlar. Həqiqətən, ahirətə inanmayanların pis əməllərini özlərinə yaxşı göstərdik. Onlar öz azgınlıqları içərisində şaşkın bir vəziyyətdədilər. Onları dünyada çox pis əzab gözləyir. İmanını küfrə dəyişdirməklərinə görə axirətdə ən böyük ziyanə uğrayacaq kəslərdən olardı. Ya Muhammed. Həqiqətən Quran Sənə hikmət sahibi olan, Hər şeyi bilən Allah tərəfindən təlqin, Vəhv təlim olunur. Bir zaman Musa Mədiyəndən Misirə gedərkən ailəsinə demişdi, Mən bir od gördüm. Siz burada durun, Mən də gidib ondan sizə bir xəbər, Yaxud bir köz gətirim ki, gözün asıs. Musa Aloğun yanına çatdıqda belə bir nida gəldi. Aloğun yanında olan Musa və ətrafında olanlar, mələklər və ya peyğəmbərlər mübarək kimsələrdi. Bərəkətlidilər. Aləmlərin Rəbbi olan Allah pak və müqəddəsdir. Bütün eyb və nöqsənlardan kənardı Ya Musa Yenilməz qüvvət Hikmət sahibi olan Allah Mənəm Əsanı yerə at Musa əsasını yerə atdı O əsanın ilan kimi qıvrıldığını gördüyü də dönüb qaçdı Heç dala da baxmadı Biz ona belə buyurduq, Ya Musa, qorxma, Peyğəmbərlər mənim hüzurumda qorxmazdır. Yalnız günah etmək ilə özünə zülmə eləyən qorxmalıdır. Lakin pisliyətdikdən sonra, Tövbə ilə pisliyi yaxşılığa çevrən kəs bilsin ki, Mən beləsini bağışlayanam. Rəhm edən əm. Əlini qoynuna, köyünəyinin yaxasına, yaxud qoltuğunun altına qoy ki, Firona və onun tayfasına göndərilən doqquz möcüzədən biri olaraq, eypsiz, güsursuz, ağabbaq, parlaq bir nur kimi çıxsın. Həqiqətən onlar, Allahın itaətindən çıxmış Fasiq bir cəmaqdır Möcüzələrimiz Aşyar şəkildə gəlib olara çatdıqda Bu açıq aydın bir sehirdir dedilər Möcüzələrimizin həqiqiliyinə Daxilən möhkəm əmin olduqları halda Haxsız yerə Və təkəbbür üzündən Onları inkar etdilər Ya Muhammed Bir gör, fitnə fəsat törədənlərin axırı necə oldu? Biz Davuda və Süleymana elm, İnsanlar arasında mübahisəli məsələləri həll edib, Ədalətli hökum çıxartmaq, Quşların dilini bilmək və s. verdik. Onlar dedilər, Bizi öz müəmin bəndələrinin çoxundan üstün tutan Allaha həmd olsun. Süleyman Davuda, peyğəmbərlikdə, elmdə və mülkdə və rəsə oldu və dedi, Ey insanlar, bizə quş diliyor yədildi və peyğəmbərlərə, Padişahlara nəsib olan hər şeydən verildi. Bu, həqiqətən aşkar bir lütfdür. Bir gün Süleymanın cinlərdən, insanlardan və quşlardan ibarət qoşunu toplandı. Onlar cərgə-cərgə düzülüb nizamla gedirdilər. Nəhayət olar, Taifdəki, yaxud Şamdakı Qarışqa Vadisinə gəlib çatdıqda, Bir qarışqa, qarışqaların patşahı dedi, Ey qarışqalar, yuvalarınıza girin ki, Süleymanı və ordusu özləri də bilmədən, Sizi ayaqları altında basıb əzməsinlər. Süleyman qarışqanın bu sözündən gülümsəyib dedi, Ey Rəbbim, mənə, mənim özümə və ataanama ehsan buyurduğun neymətə şükr etmək, Sənin razı qalacağın yaxşı iş görmək üçün ilham qüvvət ver. Və məni öz mərhəmətinlə salih bəndələrinin zümrəsinə daxil et. Sonra Süleyman quşları yoxlayıb dedi. Torpaq altında suyun hard olduğunu bilən hüd-hüdü, şanapipiyi niyə görmürəm? Yoxsa o burada yoxdur? And olsun ki, ona şiddətli bir əzav verər, Yada tutub kəsərəm, boğazını üzərəm. Yahut da o, üzürlü səbəbə görə burada olmaması üçün, Aşkar bir dəlil gətirsəm. Birazdan hüd-hüd gəlib dedi, Sənin bilmədiyim bir şey yürüyəndim. Sənə səbadan doğru bir xəbər gətirmişəm. Mən olaraq, Səba əhlinə patşahlıq edən bir qadın gördüm. Ona, dünyada şahlara lazım olan hər şey verilmişdir. Onun çox böyük, əzəmətli bir tahtı var. Mən onun və tayfasının Allahı qoyub günəşə sitaş etdiklərin gördüm. Şeytan çirkin əməllərini onlara gözəl göstərmiş, onları doğru yoldan saptırmışdır. Buna görə də, Haq yolu tapa bilmirlər Göylərdə və yerdə pünhan olanı Yağışı, bitkiləri aşkara çıxardan Onların gizlində və aşkarda etdikləri Hər şeyi bilən Allaha səcdə etməsinlər Diyə şeytan bel etmişdir O böy ərşin rəbbi olan Allahdan başqa Heç bir tanrı yoxdur Süleyman hüd dedi Baxaq görək doğru deyirsən ...yoxsa yalancısın. Mənim bu məktubumu aparıb göydən olaraq. Sonra yaxın bir ilə çəkilib dur, ...baq gör nə cavab verəcəkdir. Səbah hökümdarı Bəlqis, ...Süleymanın məktubunu alab oxuyandan sonra dedi, ...Ey əyanlar, ...mənə çox hörmətli bir məktub göndərildi. O məktub Süleymanlandı. Və o, Bismillahirrahmanirrahimlədir, Bismillahla başlanır. Məzmunu belədir, mənə qarşı təkəbbür göstərməyin və yanıma müt'i müsəlman olaraq gəlin. Mənim dəvətimə saymazlıqla yanaşmayın, Allaha təslim olaraq yanıma gəlin. Bəlqis dedi, ey əyanlar, bu iş barəsində mənə rəyinizi bildirin. Mən sizinlə məsləhətləşməmiş, heç bir iş görən, hökum verən deyiləm. Onlar dedilər, biz böyük bir qüvvət və qüdrət sahibiyik. Güclü ordumuz, sursatımız, hər balətlərimiz var. Özümüzdə təcrübəli, mahir döyüşçülərik. Hökum sənindir, nə əmr edəcəyini özün bax, fikirləş. Bəlq dedi. Hökumdarlar bir ölkəyə zorla girdikləri zaman onu xarabazara çevirər, xalqının böyüklərini də zəlil, qul, əsir edərlər. Onlar məhz belə hərəkət edərlər. Hökumdarların adəti, davranışı belədir. Mən onlara bir hədiyə göndərəcəyəm. Görüm, elçilər nə ilə qaydacaqlar. Əgər Süleyman peyğəmbərdirsə, onu rədd edər. Yox əyər ancaq bir patşahtısa, qəbul edək. Elçibaşı bəlqisin göndərdiyi hədiyi ilə Süleymanın yanına gəldikdə o dedi, Siz mənə mal dövlətlə mi yardım edirsiniz? Allahın mənə verdiyi peyğəmbərlik, səltənət, Sizə verdiyindən, dünya malından daha yaxşıdır. Amma siz, dünyanın bərbəzəyini aldanıb, öz hədiyələrinizlə sevinirsiniz. Durma. Onların Seba əhlinin yanına qayıt. And olsun ki, əgər müti vəziyyət olaraq yanıma gəlməsələr, gücləri çatmayacaq bir ordu ilə üstlərinə gedib, onları öz yurdundan zəlil və xar vəziyyətdə çıxardarıq. Süleyman dedi: "Ey ayanlar, onlar müti vəziyyətdə müsəlman olaraq yanıma gəlməmiş Hansınız onun bəlqisin taxtını mənə gətirə bilər? Cinlərdən olan çox qüvvətli və nəhəng bir ifrit dedi, Sən yerindən taxtından qalxmamış, mən onu sənə gətirərəm. Mən bu işi görməyə çox qüvvətliyəm, etibarlıyam. Mənim bəlqisin taxtını götürüb gətirməyə gücüm çatar. Mən taxtın üzərində olan qızıl gümüşə, ləlcə Əlimi belə vurmaram, ondan heç bir şey götürmərəm. Süleyman taxtın daha tez gətirilməsini istədi. Kitabdan, Allahın kitabından, yaxud lövh-i məhvuzdan bir qədər xəbəri olan birisi dedi. Mən onu sənə bir göz qırpımında, gözünü yumuvaçınca gətirərəm. Süleyman onu taxtı, yanında hazır durmuş görüncə dedi. Bu, Rəbbimin lütvündəndir, mərhəmətindəndir. Məni imtahana çəkməyi üçündür ki, görək, onun neymətinə şükr edəcəyəm, yoxsa nankör olacam. Kim Rəbbimin neymətinə şükr etsə, yalnız özü üçün, öz xeyrinə şükr edər. Kim nankör olsa bilsin ki, həqiqətən Rəbbim onun şükrünə möhtaj deyildir kərəm sahibidir. Allah dünyada qədir bilənə də, nankora da, möminə də, kafirə də, lazımınca ruzi və güngüz aram verər, çünki o, tükənməz mərhəmət sahibidir. Süleyman dedi, bəlqisin taxtını tanınmaz halə görəy onu tanıyacaq ya yox, Bəlqis gəldiydə ona, qaxtın bu cürdü mü deyildi? O da, sanki odur, diyə cavab verdi. Süleyman qadının, dərin zəka sahibi olduğunu görüncə dedi, bizə ondan daha öncə, tövhid haqqında elm verilmiş, və biz ondan daha qabaq, Allaha müt'i müsəlman olmuşuq. Süleyman ona, ona, Allahdan başqasına günəşə, aya ibadət etməyi qadağan etdi. Yaxud Allahdan başqasına tapınması o qadına Allaha ibadət etməyə mani olmuşdu. Çünki o kafir bir tayfadan idi. Bəlqisin əqlini, zəkasını yoxlamaq məqsədi ilə ona belə deyildi. Saraya daxil oldu. Süleymanın sərayı billurdan dikildiyi və altına su buraxıldığı üçün Bəlqis sərayı gördüyü də, onu dərin bir gölməçə hesab etdi və paltarı islanmasın diye ətəyini qaldırdı. O, Süleyman, bu su deyil, billurdan dikilmiş şəffaf bir səraydı, dedi. Bəlqis dedi, Ey Rəbbim, mən günəşə sitaş etmə ilə özümə zülm etmişdim. Mən artıq Süleymanla, Süleymanın sayəsində aləmlərin Rəbbi olan Allaha təslim oldum. Biz Səmud tayfasına Allaha ibadət edin diye qardaşları Salih-i Peyğəmbər göndərdik. Salih öz tayfasının yanına gələn kimi, onlar bir-biri ilə çəkişən, düşmənçiliyədən iki firqəyə, möminlərə və kafirlərə ayrıldılar. Salih dedi, ey qövmüm, siz nə üçün yaxşılıqdan qabaq pisliyə tələsirsiniz, tövbədən qabaq əzabı, mərhəmətdən öncə zülmü istəyirsiniz, nə üçün Allahdan bağışlanmağınızı diləmirsiniz ki, bəlkə rəhm olmasınız. Onlar dedilər, bizə sənin və yanında olanların ucubatından uğursuzluq üzverdi, ayağınız bizə düşmədiyi üçün pis günə qaldıq. Cürbəcür müsibətlərə düçar olduq, Salih dedi. Sizin uğursuzluğunuz Allahdandır. Bəlkə də itaət edib etməyəcəyinizi bilmək üçün Allah tərəfindən imtihan olunursuz. Səmud tayfasının yaşadığı hicradlı şəhərdə 9 kişi var idi ki, yer üzündə fitnə fəsat törədər, əsla yaxşı bir iş görməzdirək. Onlar öz aralarında Allah'a andıçıb belə dedilər. Biz gecə ona və ailəsinə, yaxud ona iman gətirənlərə hücum edib hamısını öldürəcək, sonra da onun qanını almaq istəyən qəyyumuna deyəcəyik ki, biz onun ailəsinin kimlər tərəfindən öldürüldüyünü görməmişik. Və biz həqiqətən doğru danışırıq. Onlar bir hile qurdu. Biz ise özleri de bilmeden... ...gözlenilmeyen bir ezabla... ...hilelerinin cezasını verdik. Ya Muhammed... ...bir gör onların... ...hilelerinin ahiri nece oldu? Biz onların... ...dokuz kişinin özlerini de... ...tayfalarını da büsbütün yok ettik. Bu... ...zülümleri üzümlen... ...onların bomboş... Viran qalmış evləridir. Həqiqətən bunda qüdrətimizi anlayıb bilən bir qövm üçün bir ibrət vardır. İman gətirib, Allaha şərik qoşmaqdan, Ona asi olmaqdan qorxanları isə xilas etdik. Lutu da Peyğəmbər göndərdik. O zaman Lut öz tayfasına demişdi, Gözünüz görə-görə çirkin işləmi məşğul olursuz. Etdiyiniz əməlin qəbahətini, günahını başa düşə-düşə, hələ də onu davam edirsiniz. Siz qadınları qoruyub, şəhvətlə erkeklərin yanına mı gedirsiniz? Həqiqətən siz cahil bir tayfasınız. Lutun ailəsini yurdunuzdan qovub çıxardınız. Çünki onlar bizim gördüyümüz işlərdən təmiz qalmaq istəyən insanlardı deməklər olmuşdu. Buna görə də biz onu və ailəsini xilas etdik, yalnız övrətinin əzab içində qalanlardan olmasını təqdir etdik. Canında nə olduğunu bildiyimiz üçün onun barəsində əzəldən belə hökum verdik. Onların üstünə qızmardaşdan bir yağış yağdırdı. Peyğəmbərlər vasitəsilə Allahın əzabından qorxulanların yağışı nə yaman imiş? Ya Muhammed de həmd olsun Allaha, salam olsun Allahın Peyğəmbər seçdiyi bəndələrinə. Ey Məkkə əhli, Allah yaxşıdır, yoxsa müşriklərin ona şərik qoşduqları bütlər. Bütlər yaxşıdır, Yoxsa göyləri və yeri yaradan, Sizin üçün göydən yağmur indirən kimsə? Sonra biz, O yağmurla sizin üçün gözəl baxçalar yetişdirdik. Əgər Allahın yaraddığı və yeri indirdiyi su olmasaydı, Siz o baxçaların ağaclarını göyərdə bilməzdiniz. Məgər Allahla yanaşır, Başqa bir tanrı mı var? Lakin, Müşriklər bütlərini Allaha bərabər tutan bir tayfadılar Yaxud, Onlar qəstən, Hak yoldan yayınan bir qövmüdürlər. Bütlər yaxşıdır, Yoxsa yeri sizin üçün məskən yaradıb, Ortasından çaylar axıdan, Üzərində titrəməsin diyə, Möhkəm durmuş dağlar bərqərar edən Və şirin, Və şor suları bir-birinə qatışmasın diyə İki dənizin arasında maniyə qoyan kimsə Məgər Allahla yanaşı başqa bir tanrımı var Lakin müşriklərin əksəriyyəti Allahın vəhdaniyyətini Onun nə qədər əzəmətli olduğunu bilmirlər Bütlər yaxşıdır Yaxud əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi Ona dua etdiyi zaman Onun duasını qəbul buyuran Sizdən şəri soğuşduran Sizi yeryüzünün varisləri edən kimsə Məgər Allahla yanaşı Başqa bir tanrı mı var? Siz nə az düşünüb daşınırsınız Yaxud qurunun və suyun Səhranın və dənizin zülmətlərində Sizə doğru yol göstərən Küləyləri öz rəhməti Yağışı önündə bir müjdəçi olaraq göndərən kimsə Məyər Allahla yanaşı başqa bir tanrımı var Allah müşriklərin ona şərik qoşduqlarından ucadır Yaxud məhlüqatı öncə yaradan Öldüydən sonra, qiyamət günü onu yenidən dirildən, Sizə göydən yağışla, yerdən növbə növ bitkilərlə, meyvələrlə ruzu verən kimsə, Məyər Allahla yanaşı, başqa tanrımı var? De, ey müşriklər, əgər Allahın şərikləri olduğunu doğru deyilsinizsə, dəlilinizi gətirin. Ya Muhammed, de, Allahdan başqa göylərdə və yerdə olan Heç kəs qeybi bilməz Onlar yenidən nə vaxt iləcəklərini də bilməzdər Xeyr, onların müşriklərin ilmi Ahirəti qavrayıb dərk edə bilməz Xeyr, onlar ahirət barəsində şək şübhə üçün nədilər? Xeyr, onlar ona qarşı korddular. Müşriklər axirətə inanmadıkları halda nə üçün onun barəsində sual verirlər? Məğer onların elimi belə bir sual verməyə kifayətdirmi? Və ya müşriklər axirət haqqında yalnız qəbrlərindən çıxardılıb Dirildə zaman biləcəklər ki bu doğulara heç bir fayda verməyəcəklər. Kafirler dedilər. "Məğer bizlər və atalarımız torpaq olduqdan sonra dirildilib qəbrlərimizdən çıxardılacağıq." Həqiqətən bu dirilmə öncə bizə də atalarımıza da vəd olunmuşdu. Bu qədimlərin əfsanələrindən Yalan sözlərindən başqa bir şey değildi. Ya Muhammed de yer üzünü gəzib dolaşın. Günahkarların axırının necə olduğuna bir baxın. Ya peyğəmbərim onlardan kəfirlərin təkzib etmələrindən ötürü kədərlənmə. Və sənə qarşı qurduqlarına, hilələrə görə də Ürəyini qısma Onlar Əgər doğru danışırsızsa Deyin görək bu vəd Bizi qorxutduğunuz əzab vədəsi Nə vaxt yerinə yetəcəkdir Deyə soruşallar De Tez tələsi istədiyin əzabını bir hissəsi Bəlkə də artıq sizə gəlib çatmanıq Yə Həqiqətən sənin Rəbbin insanlara mərhəmətlidir Lakin onların əksəriyyəti Allahın bu mərhəmətinə şükür etməz Şübhəsiz ki Sənin Rəbbin Onların ürəklərinin gizli saxladığı Və özlərinin aşkar etdikləri hər şeyi Qəlblərin sirlərini Və açıq aşkar əməllərini bilir Göylərdə və yerdə Heç gəsim bilmədiyi elə bir gizli şey yoxdur ki, Açıq aydın kitabda lövbə məhfuzda olmasın. Həqiqətən, bu Qur'an İsrail oğullarına İxtilafda olduğuları şeylərin əksəriyyətini anladıb xəbərdir. Və şübhəsiz ki, o, möminlərə bir hidayət. Doğru yolu göstərən rəhbər, ...və mərhəmətdir. Həqiqətən... ...sənin Rəbbin... ...onların... ...dini məsələlərdə ixtilafda olanların arasında... ...öz hökmünü ədalətlə verəcəkdir. O, hər şəyə qalib olandır. Hər şeyi biləndir. Ya Muhammed ...sən ancaq... ...Allaha təvəkkül et. Çünki sən... Açıq aydın, həqiqi dindəsən, haqq yoldasın. Şübhəsiz ki, sən nə ölülərə haqqı başa sala bilər, nə də dönüb gedən kərlara haqqa çağırışı eşitdirə bilərsən. Sən o körları düşdükləri əyri yoldan düz yola gətirə bilməzsən. Sən haqqı, Yalnız ayələrimizə inananlara eşittirə bilərsən. Məhz onlar müsəlmandılar. Allaha ürəkdən inanıb, ona can başla itaət edərlər. Onlara deyilən söz yerinə yetdiyi, qiyamət yaxınlaşdığı zaman, onlar üçün yerdən, möminlərlə kafirləri xüsusi nişanla bir-birindən ayıran, bir heyvan çıxardarıq ki onlarla danışıb bizim adımızdan insanlar ayələrimizə inanmırdılar deyə. O gün hər ümmətdən ayələrimizi təkzib edənləri dəstə-dəstə yığarıq. Sonra onlar bir yerə cəm edilib məhşərə sürüklənənlər. Onlar Hakk hesab yerine gelip çattık da Allah buyurar Ayelerimi anlamadığınız Bilmediğiniz halda Onları yalan mı hesap edirdiniz? Yâhut siz dünyada ne edirdiniz? O ne işidi ki görürdünüz? Ettiğileri zülm Küfrüzünden Onlara değilen söz yerine yeter Vəd olunduğları əzab Müsibət başlarına gələr Onlar heç danışa da bilməzdər Məyər gecəni Onların istirahəti üçün Qaranlıq yaratdığımızı Gündüzü isə İşlərini görmək Ruzi qazanmaq üçün İşıqlı etdiyimizi görmürlərmi? İman gətirən bir tayfə üçün bunda Allahın vəhdaniyyətinə qüdrətinə dəlalət edən əlamətlər vardır. Sur çalınacağı gün Allahın istədiklərindən başqa göylərdə və yerdə olanlar bütün məxluqat dəhşətli bir qorxuya düşər. Bu hamısı onun huzuruna müthi, zəlil vəziyyətdə gələrdir. O gün müthi, Dağlara baxıb onları donmuş Hərəkətsiz durmuş zənn edərsən Halbuki onlar Bulud keçdiyi kimi keçib gedərlər Bu, hər şeyi bacarıqla Yerli yerində edən Allahın gördüyü işdir Həqiqətən O etdiyiniz bütün əməllərdən xəbərdardır Hər kəs Rəbbinin hüzuruna yaxşı əməllə, tövhid kəlməsi ilə, səmimi qəlbdən imanla gəlsə, onu bu əməlin müqabilində daha yaxşı bir mükafat gözləyir. Belələri o gün, qiyamət günü dəhşətli qorxudan da əmin olarladır. Rəbbinin hüzuruna pis əməllə gələnlər isə Cəhənnəm oduna üzü üstə atılırlar. Mələhlər onlara belə deyərlər, Bu yalnız dünyadaki pis əməllərinizin cəzasıdır. Sizə artıq heç bir şey edilmir. ya Mühəmməd, De, Mənə ancaq bu şəhərin, Məkkənin Rəbbinə ibadət etməyi əmr olunmuşdur. Elə bir şəhər ki, Rəbbim onu müqəddəs tutmuşdur. Orada qan tökmək, bir kəsə zülm etmək qadağan olunmuşdur. Başqa yerdə halal olan şeylər orada haram buyurulmuşdur. Hər şey yalnız onundur. Mənə müsəlman Allaha təslim olmaq əmr edilmişdir və mənə Qur'an oxumaq buyurulmuşdur. Hər kəs doğru yolda olsa, Yalnız özü, Öz xeyri üçün doğru yolda olmuş olaq. Hər kəs doğru yoldan çıxsa, Ona de, Mən yalnız insanları, Allahın əzabı ilə qorxudan peyğəmbərlərdənəm. Mənim vəzifəm, Ancaq dini təbliq etməkdir. Heç kəsi iman gətirməyə məcbur edən deyiləm. Və de, Həmd olsun Allaha, o öz ayələrini, qüdrət nişanələrini sizə göstərəcək, siz də onları görüb tanıyacaqsınız. Rəbbin etdiyiniz əmənlərdən əslə xəbərsiz deyildir.